Було 29 травня, день узяття Фатіхом Константинополя. Але Фатіховим ім'ям султан уже назвав першого сина Хурем, тому він урочисто проголосив перед гостями, що другого сина Хасики на честь свого славного отця він називає Селімом. Тут же звелів послати султанчий дарунок Великий Рубін, свій улюблений камінь і золоту драбинку, щоб сідати на коня або верблюда. А дехто з присутніх подумав, щоб зручніше було дертися до вершин влади. А хорем не думала ні про владу, ні про султана, ні про саму себе. Лежала змучена, знекровлена, досі не вірила, що так несподівано народила третє своє дитя, бо народилося воно, як і міг рімах, передчасно, так ніби рвалося до життя. Не з'явитися на цей світ, тому навіть мати його не могла знати, що той світ готує йому, як і чим зустріне, як повітає. Хлопчик був жвавий, крикливий, мав червонясте, як у матері волосся, повитухи бурмотіли, що він викапана мати, а коли так, буде щасливий у житті і неодмінно буде султаном, бо яке щастя може вважатися вищим». Курему сміхалася крізь сльози, лежала мовчки. Коли подавали сина до грудей, не хотіла на нього й дивитися. Чомусь сприкрився він їй уже своїм передчасним народженням. Що за дитя? Під якою зорею воно зачате? Лихо чи добро прийшло з ним у світ? Радіще горе принесе своїй матері. Тим часом принесло прикрість. Бо те, вимріяне роксоланою весілля, вийшло і не для неї, і не заради неї. Десь воно гуло й дзвеніло на весь Стамбул, уже й кінчалося, а вона не змогла поглянути на нього, бодай краєчком ока. Султан був милостивий до своєї хурем. Знов не став ждати сорока днів очищення породіллі, не витерпів чотирьох днів, уже на третій відвідав султаншу. У її покої, де було показано йому сина Селіма, щедро обдарував він матір і дитя, тоді спитав Хурем, яке в неї нині найзаповітніше бажання. Побачити весілля вашої сестри», – кволо всміхнулася Султанша. «Але ж воно вже скінчилося», – здивувався Сулейман. «Хіба може щось кінчатися без вашого повеління, мій володарю? Ви не можете хіба що воскрешати умерлих, бо то воля Аллахова. Все ж інше на цій землі у вашій волі» і за вашим високим повелінням може завжди розпочатись навіть те, що вже давно вважалося закінченим. А ви, моя султаншо, хіба знайдете силу, щоб підвестися так швидко після ваших священних зусиль? – поспитав турботливо Сулейман. Вважайте, що я вже підвелася і знов стала вашою найвірнішою, найменшою служкою, о мій великодушний повелитель. Це було чудо. Народила дитя мало не семімісячне, а воно було жвавіше за Мехмеда. Вимучена передчасними пологами, майже вмираюча, готова була підвестися з постелі вже через три-чотири дні, аби лише вдовольнити свою цікавість, споглядаючи на чуже щастя. Султан звелів відновити урочистості на іпподромі через шість днів. Для цього було спішно поставлено дерев'яний кішк покритий головом, захищений дерев'яними кафисами, встали навсередині килимами і він повіз туди султаншу. Разом з нею засів на цілий день, спостерігаючи за змаганнями пехливанів, стрільців, жонглерів і акробатів, милуючись з того, як нові й нові юрмища вливалися на іпподром, пили і їли, славили свого повелителя, одержували дарунки і знов славили щедрість султанову. Тоді в супроводі порушуючи віковічні звичаї, узяв із собою султаншу і відвідав зятя й сестру в їхньому палаці, щоб побачити, чи щасливо живуть, і вручити їм нові щедрі дари. Знову повернувся у кйошк на іподромі, дивився тепер, як частують його вірних яничарів і роздають їм гроші. Радів, що віднині в столиці, отже й у всій державі, запанують сила і закон, і що народ з такими веселощами встрічає його із султаншею. А Хорем сиділа поруч із султаном, довгі години дивилася на нестримні веселощі стамбульських дармоїдів і думала –